Син же Пелея, словами жорстокими ту ж мить до Атріда знову звернувся і в серці нітрохи не стримував гніву. Ах, ти, п'янюго, з очима собаки й оленячим серцем, ні у воєнні походи озброїтись разом з народом, ні у засаду піти з хоробрим військом ахейським, серцем ти не дерзав, це для тебе здавалося смертю. Легше багато ходить по широкому стану Ахеїв і грабувати того, хто тобі суперечить, посміє. Ти владар-людожер, над нікчемами ти владарюєш, бо інакше Атріде востаннє б ти нині зухвалив. От що скажу я тобі і великою клятвою стверджу. Берлом клянуся оцим, що ні пагілля вже, ані листя більш не зростить. Давно колись з кореня зрубане в горах, не розцвіте вже ніколи, бо міддю обстругано з нього листя і кору. Тепер же це берло синове Ахеїв носять в долонях, як судді, що вірно пильнують законів Зевсових. Це ж бо й буде моя тобі клятва велика. Прийде час, і журба за Ахилом огорне Ахеїв всіх до одного, та ти, і, сумуючи, їм не здолаєш допомогти, як їх юрми від Гектора, мужоубивці, падати будуть. Тоді своє марно терзатимеш серце в гніві на себе, що кращого ти із Ахею зневажив. Так промовив. Пелід І, ударивши гучно об землю, злотноцвяхованим берлом, в знемозі сів, а навпроти, люто атріт бушував. Схопивсь тоді солодкомовний Нестор, і з голосом звучним славетний промовець пилоський, з уст його мова текла бджолиного меду солодша, два покоління людей нещадною зібраних смертю, зникло, з якими родивсь він і зріс вбереженнім богами Пілосі. Третім уже поколінням він там володарив, сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити. «Горе! Велика скорбота на землю Ахейську приходить!» Як би зраділи тепер прям і прямові діти, радість велика і іншим троянам серця б охопила, тільки б почули вони, як у сварці отут завелися ви між данайських мужів, і в раді і в битвах найперші. Тільки послухайтесь, ви бо обидва від мене молодші. Тож на своєму віку людей і від вас видатніших я зустрічав, і вони порад моїх не відкидали. Ні, таких я не бачив мужів, і більш не побачу, як пірі той вікопомний Дріант, повадатор народу, чи Ексадій, Кеней, або ще Поліфем Богорівний, або Тесей, син Егея, цілком небезсмертно схожий. Люди були то могутні, окраса мужів земнородних, Вельми могутні самі, і з могутніми бились завзято, Диких страховись гірських у битвах нещадних разили. Був я у дружбі із ними, і пілоса сам до них їздив, З краю далекого в гості, самі бо мене запросили. Перемагав сам на сам тих страховиськ, а з ними змагатись жоден з людей, що нині живуть на землі, не посмів би. Всі вони слухали слова мого і поради приймали. Отже, послухайте й ви, воно би послухати краще. Не відбирай, Агамемно, не дівчини, хоч ти й могутній. Він Боранішу нагороду одержав її від Ахеїв. Та припини, пелі, і ти оці прикрі змагання із владарем. Не знав, бо ніхто ще такої пошани із владарів берлоносних, що Зевс їх у славі звеличив. Ти хоч і сильний, бо мати-богиня тебе породила, все ж він могутніший. Більше люду під владою має, гнів свій атріде, і ти погамуй. Тебе я благаю. Злобу свою на Ахіла вгамуй, адже він для Ахеїв вірна опора і захист великий у війні оцій згубній.